били кулаками в груди і в стіл, і такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жадного слова вимовити, лиш. «Ой, Іванку, брате! Ой, Міхайле, приятелю!» «Дєдю, чуєте, вже час відходити до колії, а ви розпівалися, як за добро миру!» Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із-за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. «Стара! Гай машір! Інцвай драй! Ходи, вберемося по-панськи, та й підемо панувати!»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 а Михайло їмив Івана за барки і шалено термосив ним і вирещав, як стеклий, «Мой! Як є газда! То фурни, то то катрані з себе, бо ті віпалицьку я курву!» Але Іван не дивився в той бік. Їмив стару за шию і пустився з нею в танець. «Польки мені! Папанські. «Мам гроші!» Люди задеревіли, а Іван термосив жінку, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини, і селоміць винесли обоїх із хати. На подвір'ї Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і проповідала, «Ох, та смиттє виходила!" Ото смитті вігри отими ногами. І все рукою показувала у повітрі, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали, всі люди випроваджали Івана. Він йшов із старою, згорблений, цайговим сивім одінню. І що хвиля танцював польки. А як усі зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показав старий хрест Видиш, стара наш, хрестик, там є вібіто і твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє.